Bismillahirrahmanirrahim Produksion i istra ju prezentojnë një gjëratën islame si të përfitojmë nga haqji Nga haqji enis rama Pjesa e dyt Innelhamdhe lillahi ta'ala në ahmeduh, në stainu bihi, në stagëfiruh në uudhu billahi min shururi anfusina në min seji ati a'malina në njehdihillahu falamudillala në njëdhli lfalahadiala Wa ashhadu en la ilaha illallah, wa hdahu la shirika la, wa ashhadu enne Muhammeden abduhu wa rasulu emma ba'd. Falendrimet dhe lavdrimet tona i takunë Allahot Azzawajal, Allahot në falendrojmë, vëtë matë më madrojmë, vëtë më pretinë dimë dhe falje kërkojmë. Faqëja dhe bekimi Allahot Azzawajal qëfëshmi Muhammedin sërallahu aleyhi wa sallam, pi familën e ti të mdersh me shokët e ti besnikë, dhe mbi të gjithë ata që i ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e funën të kës Kemi filluar ndeshnë e kaluar të flasim diç për një adhuroim madhështor që është në Prag. Tash më është ofruar shumë më është adhuroimi i Haxhit. Kemi thënë se do të mundohemi, sepse kështu jemi përpjek në ndeshnë e kaluar, që të çflasim për disa aspekte se si kemi mundësi të përfitojmë ne nga ky Haxh, edhe pse ndoshta nuk kemi për atë që këtë vit do ta kryjmë Haxhin. Nëse Allahu xhallahu ala ja munsen besimtarit me arrit me njëjetën e tij atë ka që ndoshta s'ka mundsi me arritas me punën që ai e kryen andaj kush e ka bunit më shku ose kush e ka dert më shku e kogale më shku po mundësit e ndryshme nuk ja lejojn inshallah allah xhallahu ala e bon piestart aty që janë aty sepse ai është kështu sikurse kanë ndodhur në luftën e tebukut kulanizmi musliman më shku ka pasur musliman që kanë ardhur duke çajt tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem do kur u anku se s'kan me çka më shku. Edhe pema se s'ka pas çka më ofru. S'ka pas devë s'ka pas, domthonë, ë uh, mjetet e mjaftueshme për rrug, për me me siguruat afër mëshku. Mirpo kur ia nis kur ka dalë prej Medinës, ju ka thënë pejgamberi Sallallahu alejhi dhe selem, sahabët që i kanë qenë me të, ju ka thënë sikur të transmeton Buhariu në Sahihin e tij, ka thënë Muhamedi Sallallahu alejhi dhe selem, me vërtet që ni lon do vllazën Medine të cilet skeni kalua skuadër e Asfush që ata nuk kanë qenë së bashku me juve në shtrëllimin që e keni marr, i ka penguar arsyeja që Allahu e ka pranuar. Prandaj kanë ka penguar arsyeja për mëshkuen me lutë Allah në ato vende të shenjta. Inshallah Zoti i Gjallëxhëlia përon arsyejnë tina, edhe bën që inshallah duke qenë këtu të përfiton ndoshta nganjëherë më shumë se sa që përfitojnë ata që janë atje. Për këtë kemi folën dersin e kaluar për disa pika të sadh thash përkësi më madh është se njerzit prekupon me hax vetëm kur e bën jetë me shku. Ose edhe më madh është vetëm kur shkon atje, tek atje janë ishash me unë të rzu për haxhën ose çishme përfitu pri haxhit e kësaj rradh. E ne dëshiron që këtë adhyrim madhështor ta bëjmë me vërtet të marrin pjesë të të gjithë, ata që shkojnë e ata që nuk shkojnë. Ata që mbesin këtu, duke më, duke përfituar nga këtë msimë, duke përfituar nga këto synime të shëriatit në lidhje me haxhin përfitojnë thash të gjitha aspektet e fesë tyre edhe pse ata nuk kanë shkuar në hax. Andaj kimi thon se edhe vetëse e kaluari kim përmend disa nga këto aspekte, edhe kimi thon se çdo musliman i më me e shkuzu haxën për t'i dhënë vetit optimizmin se fjtoja i takon kësaj feje. Për t'i dhënë vetit optimizmin se bashkimi në mes të muslimanëve është i mundur, përkundër përçarjeve dhe subtive që janë në mes të tyre, se bashkimi i muslimanëve është i mundur nëse ata për cielen metodat e caktuara dhe përdorin kodat caktuar, e caktuara të tashërat i ka para posa atëra cifardëndësia që të jetë në mes të tyre do të shkrihet nën rranë një kod shumë të shkurtër edhe përfundimi i asaj të jetë bashkimi në mesin e tyre kemi disa ka dysha nga pikat e tjera deshat ata që kanë qenë ju kujtojnë ata që nuk kanë qenë kanë mundësi të dëgjojnë përmes çdoje çdo të dalin inshallah në vejm edhe sot me lenin Allahut azhgal do të mundohemi që ti përmend disa prej pikaveve Se çka përfitojmë nga projekti i adorimit. Tash, ai që shkon atje nuk diskutohet kjo, por ai që është këtu, i smit përsil përmes televizionit ose përmes lajmeve ose përmes ditëve, e din se çdo është dita e 8 e Dhulhijhes, haxhi i nis për Mina. Nesër është dita e 9 e Dhulhijhes, haxhi qëndron në Arafat më rad, atje, thith, e Xumrat, duke ditë se çka po zhvillohet atje, ai këtu përfiton thith bereqetin edhe rahmetin atijet për dobinë edhe mirçin e fesë ti duke qenë këtu atë. Përveçim tjetër krahas aty që kemi thënë në pjesën e kaluar është se besimtari nëse e kupton haxhin që duhet, edhe i kupton hadithet, pse i ka përmend Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndër rritje me ka taj, e kupton se shumica e krijesave të Allahut e adhurojnë Allahun, dorso pakica janë ata të cilët janë kundër Allahut xhella uala dhe janë gjuna shoraq. E kurrë do të kërshëti sot sot je në veten tuaj e në veten pakic shpesh edhe kjo ndjesi e huajsisë ndikon në dobësimin e imanit ton ndikon në mos përfitimin e udhëve të Allahu xhalla wala ndikon dobësimin ton për pa haji ti je vloj dash optimizëm ti fuqi se ti je humiç kët pasam në bazë ta aso që ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam la dinje e transmetuar ibn Khuzaimah rahimuhullah ershadin sahih Pa Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ndoq që haxhiu sot lebeik allahumme lebeik e që mos thot të njëjtën ajo që ka është në anën e djathtë të tij edhe ajo që ka është në anën e majtë të tij do një çdo skrijë që gjiten rrethin 10 metra katror haxhis çdo haxhiu thot ato që ka dha haxhiu duke e madhnuar allahun xhelal wela çov guri çov tok çov zall çov zok çov bubrac çov çka çka do të thot në rrethin e tij e madhën allahun subhanahu wa taala Edhe jo më madhërim të më thonë tjetër Pas asa që ka thush të japsat Që të përpuhëthet Aja që ka thotë rubi Allahu Gjella ola njëriju Ma ato që ka e rrëthën atë japsat Basaj ti e kuptonë se Ska kryes Që Allahu Gjella ola ka kryu E që nuk ka dhërinë Allahu Subhanehu wa Taala Andaj edhe ti kërinë këtë ditë Dukë e najtë këtë ditë E kuptonë se jepjes Përbërse e një tërësie Të tërë mundën edhe numrin të se nuk e din askush posa Allahu Azza wa Jall. Et gjithçka i përulën edhe i nënshtrohen Allahut Subhana wa Taala. I përkutan krijesat më të dhorsura te Allahu Azza wa Jall, çfarë mënyre e adhurojnë Allahun Azza wa Jall? Në çfarë mënyre ja kanë frikën Allahu Subhana wa Taala? Fati Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur flatet për melajkët e mëdha, shikoni për Israfilin, i theti frynë surit i të një subhanë Allah, me një fryrje që katërojë gjësë anë që konë qëllën në tokë veç një ushtarë për e ushtarëve ta Allahot aza u gjellë e së kërështë të të Allahu gjellë në nësurë mu dëthër nuk e din ushtri numërën e ushtri sa Allahot kërë kërështë pasinë, aje din sa janë aftat ti veç këmën si me preetu këmën si me, me, me imajinu sa janë këta aftat për mes haqët se në haqë aktivizot nuk E që këtë e shkash në anë në diatë të ti Ose në anë në majtë ti nuk e të të të njëjtën Ti këtë e përkujtojnë ishe dhe Të kujtojnë me lajket Si kërësatë të thëtë Muhammedi sallallahu a.s. Për natën i sratë kërë ka shku Për nuk ka ven në qil Sa është qil i madhë Ti toka nuk krasot Nuk ka ven në qil E që nuk kompa me lajke Në kom, në ruku ose në sejtë dhavë Në s'ka Tu kur do mund të di shka ni xhamie e qjellë të vogël, ni mesjid ose më i vogël, sa qjellë i madh ata. Në këtë qjellë të gjerë të madh me shtresa me katë të shumta, thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, sa "Për anë soni pllomb, para anë soni pllomb, është skon të melek i cili e adhuron Allahun subhanahu wa ta taala." Ose kur thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për Beitul Ma'mur, për një shtëpi të thllaq, është në qjellë i Xason Qabës në tokë. Thëtë Muhammedis rrasam, gjdo ditë hinë të tira, -ta. so, adhuruna, Andalazi, ka 70.000 melake për e ibadet, zdallin më kur për e aty, të fëtër. Në përënoj pejkull e ka kryo Allahu gjellë u latokën, ka 70.000 tuhia të jafërë, ka 70.000, ka 70.000, sa janë veç, qësa e gjemis, gjemat, të fëtër. E lemën të tjera, të fëtër, sa ka Allahu gjellë u latat që e adhuru në përshë. Në dhe zi Allahu gjellë u latat s'ka nevoj për adhurimin tonë, nga se ka mjaf të kam jav tadi që përmendën edhe më mirë se na, ka shumë më të mirë se, se na që i ndërshon Allahu subhanahu wa taala. Andaj ka chim pyetua të selefët kur kanë bëu Allahu xella la dua në namazet e tyre çka kanë thonë? Kan oh thon, Zot, Rabb si unë që shumë, mirpao unë Zot si ti nuk kam atë. Që dalloj Allahu si na ka shumë. Mos mendoni kurse do ku ku ç'ka thonë. Ose unë pa kry këta duajm ose pa bë këto mëne kur ç'ka ku bëaftë. Allahu xella ka Shumë madhnisë të apsot. I patë sikop sallallahu xhelalau askën tetramë. Për dashia, pa sh në momentin e haxhit, kur e përgutojn këtë hadith, kur e përgutojn ditën kur haxhi të filloi, me thon "Labayk Allahumma Labayk". Çat ditë, nëse jep pri aty na, elhamdullilah, s'nuk jep pri aty që kan me thon "Labayk Allahumma Labayk" s'paku mëshirosh me ta, edhe thosh subhanallahu këtë moment kur ata thoin kështu, këtë kosmosin e lviz du ka thon, kët kët formul të tauhidit të, të Allahut. Subhanahu Subhanahu wa ta'la Andaj besimtare Do që të ndikohat përmes të të një ibadeteve Nuk ban që ibadete të jenë të ndara nga jetë ati Nuk ban që ndikimi të një të jetë individual Do në haqjive të të të ndikon Një piesa këtu me ti Ndërsa piesa të të të të mbetit e shkëputu nga kjaftër Ndëse Edhe pegamber të Allahu Gjelle Kër I kanë thirë popit e të të një që të largon nga të këqijat Të adhurun Allahu Ata popit e ty në aftër Shikoni se qyre kanë kuptua dhe këta Se qyre dëmohon Namazi, adhurimin dhe Allah o gjellë Ndikan që njeri unë milion të këshijat Ose njeri unë ma u largun nga Nga mpun të irituar atë të ndalivuar Shua i bëha lesam kërri ka thonë popit të ti Mas pëshoj, të më ashtronin pëshoj Adhurone vetëm Allah o gjellë Mas bëni krime Që ka thonë thon, E salatu ke Të emuru ke, e netru ke ma qane ya'budu ja abauna wa an naf'ala fi amwalina ma'ana sha ashteqe po falesti çike po të mëson çike më na thon neve që mos adhuro nikon për së Allahut edhe më na thon neve çka më bëna me parat tona ne kanë kuptuar ata se namazi ose haxhi ose çka do të qepë adhurimut të Allahut xherra të përzihet çdo aspekt e nuk është sikur se thon feja e kovën në xhami ndosë jesh xhamis na ve pronçush na dojmë fë kjo kolegë me fe Jo skuled me me me islamas me kurxha. Islami i kuptuar drejt është ai islami që përzihet në çdo pole tjetër standarde. Edh një pjesë e tij ndikon në pjesën tjetër të tij këtu me radhë. Andaj është e pamundur me pranuar Zot krijimet tjetër e Zot i ligjit dikon tjetër. E Zoti i adhurimit dikon tjetër këtu me radhë. Çaini Allah është atë. Çai që ka kriju, çai që është kaqzon gjithu të merdhnuat. Po kur njezi këshkuptojn këto sigurisht që kanë këshkuptuar po më të mëshëm pejgamberve, tiç e kanë thonë A që e që për falësht e atje, për të shtimë ty me në thonë që i qështu me vënda me para tona, një qështu thonë i si sa daftar. Njët e njëta dilemë, e njëta akuzë është edhe e që së të zhvillohet. Andaj thash besimtari, nuk ban që të jetë i shkëputë nga këjë mëzaik i bukur i islamit i sëni, vetëm kur plecohet e jepë fotografinë e veqfare duhet. Andaj haqë i thash edhe nësë nuk kemi pjestarë të ati karavani që shkonë atje Ipo ti jemi pie start atuneci e meritonin rahmetin Allahu xhelal nga këto ditë madhështore, ditë më dhaja të ditëve të Dhul Hijjes që i kemi para veti, inshallah zoti na mundson që ti arri me ti krymash ose sikurse sikurse duhet ata. Kjo është një një, një përjetim ishne, edhe për kët ka shemb të shumë që mund ti përmendim, edhe kosa mlasyne, mirë po, po mjafto me kaq, thash vetëm sa për shenjë, edhe sinjal se ti sikim mundi si të thotë Që kur ta një të, të thonë atë lebek Allah me lebek Me thonë se ta është ti Allahu e dinë se sa krije sa rëthi E thonë të njetën që e thotë Haji ju anë e ti pjes e këti kosmose që i adhronë Allahun gjellë vë ala E ata që nuk i adhronë Allahun azogjell Ata që nuk i përullin Allahut azogjell Aten në pakic Mirë për ti s'ki mundësi me pak krejt Qka ka aptan Se me pas mundësi me pak krejt qka ka aptan E shrejtë se sa të paktin ata që i janë rebelu Allah Shemëll tjetër Ose edukat tjetër që në mësën haqë është një Sënë shumë rëndësi Që njëriu e për cilë Gjerditve të haqët Qka është aja? E shëse në haqë Gjdo adhurim e ka kuhën e vete Edhe nëse e adhurim Nuk kryet në kuhën e vete Nëse në nëtë muje gjys E kryin njëti në vend Së pranohet të më Dhe në ka kuhën e vetë Nëse në qatë kuhë Nuk jeh aty. Çat ku? Sa kërkohet për të më ugjinj aty? Pastaj, pasoj ku? Shpenzoj ti sa dush parë? Mëra tashu haxh 2000 euro. Apo masazhet ja petin 20000 euro, s'ku haxh për ty? 200000 euro, 200 milionë euro, apo? S'ku haxh apo? Kjo është e shehaxhium, domthonë ditë caktuar e vesh i Ramelit. Kë ditë e ka desh i Ramelit. Kë ditë po shkojn po gjinj gur, kë ditë je në Arafat, kë ditë çka është kjo? Çka e ke më kuptuar po vësiman? Ja e ke më kuptuar, do të thotë se Obligimi musliman me dohë që kja edhepset në miniatur, shumë ngusht, agje i vogël, që zerohet në të gjitha aspektit e jetës tonaftë. Me kuptu se, për gjitha sen, ti si musliman dohë shme i kuptu se cilë është obligimi i kohës tonë, e që konform që ati obligimi të silësh, konform që ati obligimi ti ta krysh obligimin, e jo që për shamë të tashë kuha më marë me këtë, a i mirët me këti qëka tjetër. Pase kur vjen ku a momoment nëse to Ajmir me medicatë të tjerë shogjit jap shambul me treguese nuk kryen punën është atë as nuk pranon tek Allah subhanahu wa taala andaj eden haj e merresh me shambul tjetër një çështë njët që po flas asaj e merresh se çysh një punë e cila është shumë më se vop mirë person di punë kini njëra shumë më se vop tjetra kosa po ka më pak se vop mirë po duhet kanë me loni punën s'ka shumë më shumë se vop për me kry një punës të lakon ma pak se pap, për i pashkua dhe sa ojnë, aftër. E kuptun? Ha gjihu e lenë qabën, që s'ka ma të minë mi këtë tokë, aftër. E lenë qabën, edhe del në mina. Qabë i haremisht, me mi se mina. Mi për e lenë këtë këtë këtë se Allahu Gjellë dhe që që e ka vlerësu qabën dhe i minës, për të të që i letë vlerëshmë, dilë këtu, aftër, se që të rëvok të ishtë Daj só, një jetën tonë për të dish më afton ndaj kimi kësaj, për shembull shumë ngaçi nuk di na këtu klasime na më vurt. O shkua për shemb për më krijnë puna fsh, e gjën muslimanët thotë vallallona, po lexoj Kur'an, tash është ose o shkua për më lexoj Kur'an, e gjën si kur tu në punë tetë duke vë, sigurisht është shembull i Ramazanit. Shembull i Ramazanit është edhe është shembull konkret për këtë që po flasmë. Ë për shumtëra apsa. Jimi në fazën ku duhet të më kon të ndërgjeshëm, ku duhet të më kon të përgjeshë shumë nivelit svidave që përballavaqojnë me të aftër gjitho përzirje e kohës edhe fazeve i kushton shtrajt muslimanve edhe nuk pranohet e kalla u gjellë nuk kujtojnë një herë për viteve Arabija Saudite ka kërku prej disa organizatëve ndërkomtare të satë organizojnë tubime madhështore ndërkomtare shtë aftër të organizatë të së la mirët me organizimin e tubime të ndëshme organizon 200 mijë njerëz, 300 mijë njerëz, 1 milion njerëz jo, i, i mbledh në një event sikur që e heqaftë. Edhe kanë dashur të përfitonin nga përvojat e tyre për me organizimin e haxhit. Jo me ata me organizu, po me me përfituopse jo. Pse ata kanë me të caktuar me, me, me ata më me marr për ty ne këtu me radhë. Edhe u jo kanë dërguar ata, u jo kanë dhënë leje zyrtare ato. Kan vënë rrethonat ju që keni haxhin, ose duhet më kon 3 milion njerëz në tin vend ekzumeros zban me ku don të çapo do të thotën ne ju propozojm atë që vjen atë që është kan thon ne ju propozojm që ta bëni hajën 3 herë në vit atë don në herë ekryni një pjesë pastaj mos 4 muaj ekryni një pjesë mos 4 muaj ekryni një pjesë kështu që keni përfituar ju më shumë se keni më pas mësim vend 3 milionë vë me me prur 10 milionë njerëz apo edhe nuk problema, është më pas problema atë është thjesht më kemë ndotë Nuk ka shtomus, më e pse nështa. Po thën, tash është 2000 euro ose 1500, sado kur varet me çfarë organizimi është që na, apo tas po më jin këto detaje. Mi po thash është koha, po thën ti me Kona Rafati. Ti i ku Rafati, pastaj shite me tokë, e me shtëpi, e me keçakiafton, ne të bën ke me miliona euro, edhe shkon Rafati rri atmarsh, nuk punon se ke buhaja. Qëvet më kuftu, thën, nuk ka ç'i zdon ti, as nuk ka ke puna me dhon, ose këto puna me sakrific, po as puna me ato që zdon ai. Allahu vazhë ju çdo të jap. A do të kurse unë pëlloj jetën? S'po të vinj tasheta më dhon, kush do të li të jetën çfarë? Ha? Unë po të më dhon çita. Po s'është bogë ti kë ja më dhon tash ti apo? Ti mund të më dhon ti apo ta mirë po s'është koha. E ki dhon një unkon e vet e kështu më radh. Andaj, shikoni edhe pejgamberin, s'është لازم të shikaj dukun sahabët e ti japën. Sa rë ka li sahabët më dhon jetën ata. Me çindër herë. Ka s'është koha tash ti. Nuk është ku hapëta Bele kur kanë ardhë Në sartë Me bo Bej atull Akaba Me bo besatimin Se kanë me nëgju Pe më nëmë ka qenë Në numër Shumë i voglë Njëzva E dini Në numër shumë i voglë Kur kanë ardhë Me adhon besin Në moment Se kanë me nëgju Kanë qenë pej Medinës Qëka kanë thonë Kënë njëra sura Ma se kanë bestimin Kënë njëra sura Nëse dënë ti Qitë kodër me Këra ishtë që në të poshtë, na i farrojbë që është me her aftër. Me her! Ja, kamë të tashtë, këthenuin me dine, kur vijë atë jo në maznina, mirëvesh për të punë që është me, me kënë kjo, mu formullu kjo në gjuhë në popullet tonë aftër. Sërë ka kërku Omeri, sërë ka kërku Hamz Aradjel, sërë ka kërku, sërë ka kërku, sërë ka kërku, sërë ka kërku. Kënë ka qënë qërstje, d me vërtetë e që ka qen, jo as sahabëve çka kaqçin jo përsekutimi për për. për i tyre atë as je kia ty na skorchjeton saqçin je kia Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem s'kamu edhe pa tu je kia atë por sa kanë lidh bashum se jo qi ata s'kan pas mundësi me dorua ata vet atë nuk kur kanë pa tu tu përsekutuar duke i gjuajt zort e devës për miqokafton duke tërhiq prehjes mes me lon me boshejt dhe duke duke shumë pengesa që i kanë bë Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem afton megjithatë do thot Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ju kaqose koha teksoj nuk ka çështës atë. Andaj kuptimi i kohës, asë një duhet të rrethu, duhet të kuptu, duhet të jetuë për të thënë. Edhe pas së pasçi kuptimi, kuptimi i obligimeve që i takojnë kësaj koha është prej obligimeve më të mëdha që nasi musliman obligohemi në këtë kohë jetojmë. Andaj ajo që është me kuptuar kohën edhe rrethona që eduketu, edhe pastaj konform këtij kuptimi që ti ke kuptu, Ta kuptosh se çfar obligimi kamën në këtë kohë që un ta krijoj. Edhe ta kuptosh se në Islam nuk krihen punë me përvoja. Unë kam përvojë 10 vjet me dhëshun e çt puna, më të ardhshën e di që çdo del kjave. Kur vjen ish ta më thim të tash në stan përvojë jote kur të jem vakt i kësaj përvoje. Ma tash të s'na duash. Ekstemerada. E po, gjithkusht edhe valla unë ju thash unë dashur me babë, po ata s'ishin kënd kështu ta më arresh unë e ta është i përshkoj veta kjo është me e kjeqem kjo është me e kjeqem andaj edhe po i tham në njën e këta që e të seka organizimi i jetës fëtare në mesin ton daveti, thirja, këtë që akot përme gjitha me lasni duhet të gjim një mesatare për të kryrë obligim në këse kohet nuk ban që kjo obligim me imet vetëm hëgjalarve që hëgjalar të mendojnë për Vernë dëshët, çogullart mendojnë për temën e dëshët, çogullart mendojnë për kuën e dëshët, po njerëz që kanë marrë ndonjë këpunë çogullar. E pavëdionë nën çetar, eksperimentet më thonë çogullart që nzon. Unë keq i thashë njerë ai çdo i ke, tashunë. Pigrojën e vetë që më mbanë jam uat. Ka si kom treguën e dëshën e kaluarse, do ajë më mësuj se çka ka qavu. Radi Allahun, ka sakrifikuar dhe yez në ti për varvesh me vetë se unë e di ç'është më e ja bon, po vetë larg po erdha me vetë avan ai pito atë derse si kaluam çu do ka qenë jetme ka sakrifikuar s'ka mund më, më vra apo dy palva edhe pikse pole apo s'pole mirë po ideja veç ideja nuk më pëlqen veç iniciativa nuk më pëlqen duhet iniciativa ti anjës së si duhet çdo kush pënimet jetë i gaçëv që kur të pyetet për çdo sen po ne problemi as për diçka ai më po ni mendim që kamë nduar asaj a është ai qëllim as është ai qëllim është që komplet është gjysmëk është pjesërisht kjo atë pun tjetër është kjo po spaku unë e si musliman komenu rëndës e punë edhe në bazë asaj që unë e kumptu ishkon mirë së mja bo do në pa ide, pa iniciativa do një gjithë do kush me pas iniciativin e ti mirë po të koordinohet me diturin shiratike me ata që ka diturin me hoxhen këtë që të dyja iniciativa edhe hoxhet ka zonë se a është koha kësa iniciativa bashkohen të dyja të atën edhe del aja që ka pe kërkom në atën për të ta kuptash kohen që pa e tanë të ta kuptash obligimin e koh si si kusë e përman edhe Ibn al-Qaim i Rahimullah, thot, gjitha ibadet e ka kohën e ti. Allahu gjall e wala wa dëmë për njëve, që në gjitha sita që ka lëmëna, me shprejë adhurimin tonë dhe Allahu gjall. Për këtë arsuje edhe i qënë së proba. Të të. Allahu gjall e wala, wa për qëka qënë së proba? Që me të shiku tyse. Aje duke e adhuru në zarë, që që ke adhuru kërë e konshë lirë. Nëse Allahu gjall e kërkom për ti adhurim Andaj ana dhulimi është i llojshëm, duhet ta kuptosh kuho e ndhurimit ata kushtet. Edhe pse ai adhuri që e ke kund duke kriju ditët moment është më i mirë sa ai që do më ia filluafën. Jo, po, kjo mirësi është relative e përcakton kuha e ju jo adhurimit. E kuptove? Aja që duhet të më vepruë e përcakton kuha, ju jo vlera e adhurimit që ti e din se e ka këtë vlera jote. Andaj me prit musafer, edhe me lexu Kur'an s krahaso në domos. Nuk krahasoon hiç se njer Fati el Melozu 100 mijë musafir mi pritet apo nuk krahasohet kjo punë, sepse fjala Allahu xhallahu alai me këtu punata. Apo nëse nëse shikon ndomas, ndomas se shikon ato. Mirë po, kur vjen musafiri do të mëmshël Kur'anin atë. Sepse fjala Allahu xhallahu alai mëmshël Kur'anin, atë më respekton musafiri. Kur vjen koha e kaqjru, kaqjru do të thëme orë të tëra. Kur vjen koha i iftaret apo, hajtë të djysurë se çon si mund për ti. Si. Ja. Apo Pse është sunet me e shpejtu, me i herë preshë, me i herë, po më se falë sekundi, pse? Po mu e dhe në gjysorën, se vopë, ja, e dhe pse më, më mirë është, cilë është më mirë, me a gjëru, apë me hongërë, më mirë më a gjëru është, mirë po, koha karë me prish, do është me prishë atë, koha karë me më nalë, më nalë, koha karë me lëcu qabërë, me lëcu qabërë, e kalsu pegamberi, e s E ka lëshu qabën, e dhe u këthi, këto e lëshu, u këthi ka jë, ka dhe vallahi Ska venë mi kitë tokë që e du ma shumë se kitë venë, e dhe mështë me më mënzirë këj popëllë për, për, për i këtujtë Kërë së shë e dalë, e dhe pa, koha së është me rejnë qabët ashtë Koha së me dalë pi qabët ashtë Delë pi qabët ashtë Që të përrim, vala mirë këk, vjenë koha, me dalë, delë Vjenë koha, mu këthi, këthi Edhe thot unë qitoja kumçit vetit, edhe ta shtyr deri desën çfarë kem shkuar atë. Ja, tipa, i kam thënë si si edhe më herët se jeta e bashkëtorisë musliman ndahet në faza të caktuara, atë. Edhe fillimi dhe mbarimi i çdo faze e përcakton sheria ti se sa është ko zgjatja e saj. Këtë mëkon shumë qartë për ne, atë. Ko zgjatja e pushimit, sheria është definume, e definuar. Edhe ko zgjatja e ballafaqimit të kokonëve, atë. Bashkëtorët e pregadit për këtë fat. Dhe më thonë, është kuha me stagnu, me heshtë, heshtë, është kuha me lëvizë, me balavaju, lëvizë balavaju, atapta Konform, shëriate që Allah ho gjellë ola i thët, atapta Që i thët, dituria e fokusuar edhe e përmendun, edhe e përmledun në Koranën e Allahot, fjallën e ti, edhe në sënërën së e pegamiret së Allahot, sëllën e sëllën e sëllën Andë i hajgjë, lajit, të mësën të isë qyshë, gjithë ose në ka kohën e ti, at Arafati me tëmhtë dhirën të që e ku apëtër Masa kësha misë rrijët më atër Do të më shku më zëlife E shë e, i, i për cilë t'ja gjitë Ose kër shkona e shë e për Andaj ka ardhë një jetë të imam Malikur Rahimullah Edhe i ka thonë Ja imam, unë e këmë bëllim me bu haqë Mirë po haqiju që njësit Hint pej medinës të meke Duhet me bu njët haqin pej veni Që shëtë dhullë huleife O gjami e njën dhullë Përgjithësisht të qëndrorën thotë lebej kallahoma ose tu poliza on timo buhajës se umra që të kam një jetë ve buakt. Ka njëri tek xhamia që ja imam çtu pa kilometra më larg, më mirë piktuet me ma, ma, ihrama sesa në zonën e nervës. Logjikisht është thojbiën. Apo, a më mirë me kon 200 kilometra me ihrama a 250? Ish në 50 se seba, ab, kadonjë, mamaliku, Allah, më shumë se vapt në atë aspektin logjik. I ka thënë Imam Ali kurahimullah musabkat O bëni e vesh e hiramin, prej ku e ka vesh Muhammed e s.a.s.m. atjafë. E qka ndodhë dhe se nuk e bëjtë? Qikajnë që ka thonë? Qka ndodhë që? Qka këtë kje që i hramin për du me vesh para? Gjamiis, para haremit. Për në mërët s.a.s.m. Qka këtë kje që nëse këtë e bëjtë? Ka thonë, ah shalejk e l'fitnafë. Kom frikë se komendoh një sëprovë. Kom e qëfar sëprovëja imamë? Disa sahabë që pikë shtoi përpara për masqat, plis pun kërca. Para e gëzika sa çish votave. Çka ka qogale të, Bërra, gëgjika, qirbuat, të. Dhe hapa? Dosenë të vogla. Ka një mamalik kafën, e ka sprovë më të madhe se më kundërshtoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ka odiçkamad mosë, kësaj ka. Kër, Andaj do të thotë, Shiroti të çito çito. Arafati është i çaktum me kufi, Nihab vetë. Vëqë një hap, jashti, s'ki haqë, apësat S'ka këtu, qëtu ma flatë këka, në përrim qëtu Këte ka një të burë, një të një tokë, apës Kusht ka në rafat, e shë, apësat, në rafatit ka kufim në vetë, apës Najte jasht të rafatit, apësat Për jashtimet jën tjeras, për, fles, për regula, për rethonat nërmala, apësat Najte, vëqë një hap, një, një plomb, që që ka, qëtu kufim në rafatit, të qëtu Bira, dughisht e ke bosh tarafata për. Du më konj pak më konkreta për. Kreçë ke 2000 euro e 200000 herë lodh e kët. S'ka haxha. S'orku pun me çaftonin apo. Koha është me Imrana, në raport, as ki, hi, shpitina, apër, doja, ki piktuit, më hija. Koha është me dal tash mitina apo. Po mirë, bëj çu doja, tash ki më dal pikturën ta apo. Muzalifa. S'ka më fol Muzalifa. Ma fila. Dhe ne fola kshomën e Azin Muzalifa, po ne shit ky vani shajt Do me fol gjithnot namaz na fili, ja kimi ram me flajta apo. A mamin me flajt? A mufol. Mufale mamin rafet, ja al muzrife kimi flajta apo. Po çysh mort ato kilometra që të na buj në arkit von, kusheti kur vi mua apo do mufol bir flajta. A kuptot për çin hoje? Ço s'o seri ato të son ty apo. Çfarë kimi flajt? Kimi flajta apo? Çfarë kimi qu, kimi qu? Çfarë kimi vesh me çoteta, çfto kimi vesh. Çfarë kimi deshito kimi vesh? ka mësan komplet do nërën qysh me konë rab i disciplinum i Allahot aza u gjelë në baso e ku pëtën edhe shërti aftën Mohamedi sasame ka falak shamnë në cimë bashë muzë dhe lifë edhe ora ka flajtë aftën te erin saba që ashtër dhe prënd edhe edhe haqin jafën në mina gjithë ditë në haqinë dhe që rinë në që rinë në shëtë ora e falin falin sa e nësë ka në mina pa së rinë që të shkëna në qalë dhe më mirë aftën Ço bën kurë një namaz në çope, vetë një namaz në çope më falë. Por son 100 mijë namazë më faln Prishtinave. Sa vjet i bën ai apo? O bën sa 70 vjet ato. Ha 70 vjet falësh te xhamia madhe më është, një drekë falë në çope i kapërcë se këto ato që janë ato. Ai bën me llogarit me llogarit, s'orin më në on këtu a bën shatora këtu s'na bën koi fola. Ja atë kime milion një qinë mija, 500.000 që një kime milion ditja, kime në nejtë në 7 orë. Ti për më duku, terbije për më bua apmëre. Për më bua terbije, se qaj që të ka thonë reqet të apmëre, të jepa dhe 5 milion tira nëse bërë terbije apmë. Së pejsh punë. Ama kër të ripë shvetë, kër të ripë shvetë pa kurësjo, asë të 5 milion që të i garantu së të jepa. Ap. Se e se ki bon kuon kër aje ka doshë po që rrëdhësoj, ko shumë që ka me fola për, ko shemë bujtë shumë mirë për desha që në njën e kuptimitë haqjit dhe hënda ta, ta kuptojnë këtë që po për këtë puna edhe që rritjetën në haqj në edhim sa i ven është ven historik edhe kimi cingë ndeshtë në kaluar se në atë ven dhe tëtë kanë kalu njerëzit më të majtë e historisë kanë nga, në gja në dodhinë edhe në gjëre të shumë ta që si ka haru historia i ka nxënu libret e shenëta e kësë më radhaf një rast për rastëve madhëstore që i ka ndodha ti e që ti si musliman e rikëthen filmin tën në atë ko e të përfitësh për ko në tënë dhe është rastë i haqerit me Ismailin a.s. aj ven ka qenë ven i shkretat s'ka pasë asë banor asë kur gjëgjë nuk ka pasë Po, unë e di vene në Medina, që me vëmë e quqë atje dhe unë no, të natën nuk u zënë në njësat me najta për, nëse si mësu, pëjtë, pëjtë, pëjtë, shkretin, tërë, bërgë, së njëtë kurqëa, veç për e të ka pëtë bjënë në një qëtë ashtje, edhe pse, drita të shtetit doke në keqë atik, i ki një milion njerës se të i ki, dhe në vëjtë njësan shumë i bukëll, një orë me najtë, Sush, so, jajone, po heci për i këtë u hitot. Lema e jo gru ka qenë, me një sabit të shkretë, ndorë, dvogël, apo, pa kur far i myti të kënjerës e ta. Pa kur far shprejës e heci të katapësa. Ha? Po e lem burri vetë, pa kur far kuptimi, a e sush të di pëse është kam lem këtë kënjeri këtë mua. Një po? Me qëka ka qëcu edhe kam gushlu vetën e vetë, haqëri? Hëgjeri? e ka ngushtu veç me një fjohle aftë, të Ibrahimi të Alisa. Aja i kalon qëtu, e kalon qëtu këni menajtë atër. E ka këtë i shpirinë një Ibrahimi a Alisa, ka vrapu haqeri mastia, të ka thonë, ku pënë alen aftën? Ku pënë alen këtu? Ska përgjitë gjithë. Sërpërgjitë të Ibrahimi a Alisa. Te se i ka thonë haqeri, Allahu që vë t'i kënaq me të Allahu amara këbihadha, A Allah të ka thonë që të më nalona? Ka thonë po atë. Ka I dhe në la ju dhe jona. Atër së në hukët. Gru. Te i dhe ka që në robresh në palatin e kufrit edhe sirkot. Po Edukatë e mire ka votërbija. A Allah të ka thonë që të më kona? Es të hukët vëllatë. A në të jenë, midë dëshketinë, veçveti. Kur farë shprese, kur farë dritë, nuk do këtë në horizonëse, për vjenë në shka apënë e mëma se aji ka thonë, aji ka mundësi që i pisoj shkjetinë me bo qëndër të këjtë botë, soptan, që s'ka qëtë që i ka mundësi me konkurum e e këtë së dhe ku shë ka njës atë civilizim, gruja. Hëgjerja, më bështetën Allahu në gjellë ala, më bënë që Allahu në gjellë ala, më bënë qëdina që tisë asmena nuk të ka shku të jatë. Aja ka vrapu në advent të shenjë për me e usht të birën e saj aftë. Të birën e saj. E ka thur Allahu Xhela ula kanafs. Ka mund një uçi karavant tregtarëve aty. Edhe më thon ti grua e shkret, "Hajde morr me vetë jap për ushtim edhe u kryja kjo shora." Ai e anjëj shora. Po, jaftë. Ja ka thur kriesën më mëllëstorën Çill, Xhibrilin aftë. Ai ka ra me krah tokosatën ka dalë zemra e imja. Qëni subhanallahi mbështetje më të madh ulla Xhela ula aftë e ka ndryshuar historin. Apo ka po që një venë i pa banum, leqimi që i banum apëmërsh, po të gjitha shenë tritë, më më ledha të jafëmërsh, shtëpia, ujë, adhurimi, pegamberi maj madhë, me leko maj madhë, krejkë të Allah i ka bashku, përshka, a i të ka thonë, po sëna hufatera, Allah u gjela i drejtonë punë, po nësë i, i, i, i për më, për dhimat, lakin në kumë ka u munë, të sëta agjirunë, mi po jenë një popët që po gutënë, në i gutum stërkajemi pak karakter shon jerman dhe apo Allahu na falta atë. Ne mund të themi me vërtet të edukuar ashtu siç thon Allah subhanahu wa taala. A shumdon ka fillu me dal uj apo sashi ka von Zamzam, nalu nalu. Sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur të ishte melon, kishte meçin lum që rjedh meka nga Zamzam, lumi i Zamzam, sikurse Nil i madh i Marsht, i pa ka mund ballë mos. Se Allahu ka thonë çka do të mëkon. Nëse mund në pijë gjithë kosh, me dalë jashtë në mjekës kjo uja, po vëqa që i shkon atje, e mërë dhe e pëjnë atëmë. Edhe tjetëra, tjetëra, haqë që e ardhë ujë e tashë, ka që allahë gjellë allahë karavane me vëndë. Isi dhe kërë e ka pa, urtët kërë e ka pa, venin e ujët, qikoni se subhanë Allah, logikisht me e marë, logikisht me e marë, nuk është të më ndonë që shtot, e po, Se kjo është një gru e vetëmume, veç ven. Apo? Edhe një ven ku se një maj sretë është ujë, ajo e ka ndorë, e ka një bërim, se një të ujë të, uj, të përë. Një karavan trektarë së ndonë në madë, kanë shri, kanë livë venë ku me banu. Kanë livë venë ku me banu. I ka qua la o gjellë e vala të kjo grua. Dhe që i kishtë, që ka duhet të me bafë? Dhe ka pëki në gru, apo? edhe mi thonë, që ti janë në mëre fërë gru që tafë? O çështojë 20 dollar, është normale apo jo që mendon? Këtë ku ndot? Yonat konkurdov on diç që kanë qenë vet kuptimet e civilizimeve të njerëzave. Allahu Cellelahu vealek i ka çmu. Çu jika zbut zemrat hyrë karutrën në vetan. Ka thonë, "A bën mënat në gatë?" A bën mënat në gatë? Ka thonë, "Bën, po s'keni hisën uja, po sot ja kënone veçan." Ka zgjufris punë çtësh për rivast. Subhanallah. E kanë gritë në grup. A jemi shitkusë të kujt japën? Edhe pse kurfar fushia matorëse ka pasur. Çka ka pasur ajeri me shitkusë? So Çfarë ka pasur? Sen s'ka pas, as ushtri, as diam s'ka pas, as kurrë gji, çiqiq kurrë s'ka pas. Ku ne bëjë të kushte? Burra me tomatos, çata ka nisë tomatos gjithkum ka ka shku. Me armatimin e asaj kua. Allah ka nditë ha gjithë djeca të Skocës që ka boshi, a jemi shitkusëve. Po rreni çeto, po ujsko, sot jaj punë. S'pris pun sot tu shtia. Këtëve që Allahu gjellë Kominësi me buas Së ka asti formull Logike Tek njerëzit të vend Që kur të mlesh E të zbrisht E të shumëzër E të të të qëtë ty qërstatu Kur qështë nuk e qëtë Pas e qëtë Allahu të ka thonë Po ajës në hu pato Ve qërstut e qëtë Që ke qëtë atë Asni Asni uh, Formull e mundshme matematikora Asni logike Qëfar dë kofta Nuk të e për ty këtë rësotat Për të që e ka përmen haqëri në këtë rasat. E zemzemi të nëtë është uj, që Muhameli, sërë Allahus e më këthon, e zem zem uli më shuri i bële, zemzemi është për shkëtë qëtë pjetët. Për nëjë, subhanë Allahus, në në njën e këtia diti, se zemzemi është për shkëtë qëtë pjetët. Edhe në njën e asaj se kush është sebet për këtë uj, sa so se vapen e kohagjere te ka Allahu gjellera përket e përne që si kanë pi uj për nevojët e tyna e që i është përriqë Allahu gjellera nëse veç një nevoj i akryl muslimani të, telasha, të, të, kryl, të hek Allah të telasht të e ahiretta që të kallon Muhammedi së vëllaselam kush i ahik një gale musliman ko gale, aja her që atë gale i ahik Allah gale të ahiretta veç një sa e në histori, me shekuj Atëherë ndosau so me duni apo sonje pin o oh Allah sheram. O oh Allah, ne oh, më mikut i vozit. O pin zëm zën për gjithçka. Se mënisëm qan për çka të shpëta. Keç ka pinën thon. Hajeri ka qenë sinëvet atënga sa ajo ka qenë shërbë për ai u më dha për çfitat. Allah ka bë ka der normalisht. I kalloj çseveve që dikush më pas apo hisen shhurimin e saj atë. Fat ibn Hajer rahimuhullah, ibn Hajeri ka qenë i zani mat. Komentuesi më i njohur i Buhariut apo ndëtojnë njëra dinsta. Thuhet për këtë Se sërë ka piju, ka thunë, o, zëtë bënë më djetarar, kërë me vogële. Edhe Allah o gjëlele ka bo djetar që nështë ta me shejë kësë kanar më së të jetë. E i përmeri më më dhe hebiu dhe shumë dhe që i kam piju ujë për këtë qërësja. Sa njështë kanë shku për shërime, edhe me këte përmëndemi një rast, që një grua, kjo është, e kuër së vëndshme, një grua marokjone edhe aspektin materiale ka posë shumë të sigurume edhe shumë miri ka posë punët atë. Nuk ka lanë spital të mundshumë ose ordinans, ose ato qka qka jenë të shëndecisht në për Evropë e që nuk i ka shterë mundësit për me gjithë i laqin, po i ka në thonë se kanceri i jëtë ka hi në fazat e fundit atë. Andaj s'ka asë rezatimi asë kërësë nuk krymë punë, kërështë dhe të tëtë të të vëqë nbetit ato qëtësusë për me t E ajo nuk kupton se s'kamu i më të kurrëta farsh i fat djemëve tyre nëse do në të e keni derd non në në nëse diçka do nimi me buçefin nonus, çefin e fundit apo çamnin me kështu po kam chef me dik në çava. E ka thësuar funi, po për rriçja ti edhe po boj badat edhe po kam chef që më mar fundin e makeup, po me tutan konë për Evropë, bre fundit të mjek në çava. Edhe Sajrë ka shku në qape, ka pi zem zem dhe ka thonë, o oh Allah shërra ma, me zem zem apë Edhe prit që pivim dheka, s'ka, dhe s'ka dhek, s'po vjen apë, përkona zi, simptomet aso që i ka gjithë maherët përflodon duku paksu vazhdimisht Ka shku tek mjek në rabinë saudite, edhe ka nënë t'i s'ki kancer, s'ka thonë që i ki apë aja thot çu shnaftë ajë mes ektara pa, po unë go në jerman do kan thon mua këta apo më thon ski apo, Tho, ë? Po, çers do ka thon çu shysim na. ë? Çers do ka thot. Kam po shkoj te mjek te mia pataciona dhe atje te çyrim at. Ka shku te këtë gjest, spitali që ka qenë më theva, ka një sortë mundsh me çka ki porosë ska më atë sa im petin at. Zem zemish për çka do të pitet. Me zem zem Allahu ka bu dietara. Me zem zem Allahu ka gjoht vdekun, ka aspekt që ende pavdej Kanë që në, në momendu, Allah o gjellë allah i kanë gjallë, me këtë, me këtë, me këtë, me sa, kërë ka bukë zemë zemë, sebebi tërkë sa e është kushë, gruja, sa e të nërgjët islami, gruja, ne ka bukë se për tonë këtë punë, ka mujtë me konë që ki Ibrahim e hisam, te këtë punë, sa e më, këpunë, sajnë, ajo, me misë se haqiri, apo, që Allah pëllu, gruja, unë temë që tu, bismillah, dujë zemë zemi, edhe u të jos ja, Je pe i gamber, je me i madhi Këti se ka t'i kushteter aftar. Ajo shë i donë rizket Kush s'ka këmë e bo atë Allahu Gjell Allah e Gjell e Hu Andaj, dëmëhon Lusim Allahu në madhnuar Që med vërtet nga bë që T'i kuptojmë ursit e t'i Të përkjtojmë nga adhurime që Allahu Gjell e Gjell e Gjell e Hu I ka bo obligativë për neve Qopë një të imi pjesë ati adhurime Apo nuk imi pjesë për asyje të caktuar A që na, na pengom që të imi pjes çoq shkon në haç apo çoq shko, nuk shkon në haç sepaku mund do të të thirrë pjesë e këtij e këtij adhurimi madh shtor, ndërsa ju jo me me me me çënim tënd të fizikë sepaku me me meditimin tënd rreth për asaj që kanë ndodhur në këtë vend, për mëstër kuptimin që disa komdinit tash, me pasë çiqsh Allahu subhane ve tala të mundson që edhe ty në të qind Prishtinë të përfitosh ato çpret. Asaj primë që që kako do të shme primu në triumf vacjas. Ne lutem Allahun e madhuar që muslimanëve do ta kaputë qalbën inshallah. Të. Inshallah don Allah hocaella ora ne munson që të gjithë këtu së bashku që, që jemi të lutim Allahun në Arafat e në Muzdalif në atë vend të, të shajta Allahu inna i prantofton na këndimës për pranim të adhurimit e falje të gjinovarëve. Fitura të, të muslimanëve largim të brengave të të largët çdo muslimani. Shëremtë së smura të, të muslimanëve, mështir për të vdekurit edhe bashkim me pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem në xhenetin e tij. Mekka që përpundojë, basurë allahum ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam et t'i men t'i men t'i.